Беркіт пішов у наступ, і з перших секунд стало зрозуміло, на людей напирали з усіх боків. У натовп полетіли шумові гранати.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 Молотили кейками по руках і головах. На відеозаписі, знятому оператором Ройтес, чути, як хтось із чоловіків, певно не вірючи в те, що відбувається, безперестану кричав. За що? За що? Тих, хто виривався з оточенням. Спецпризначенці нас доганяли, збивали з ніг і добивали кейками, Добивали навіть тих,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 телющилося на плями засохлої крові на бруківці, після чого, мовчки, сціпивши зуби, ішли до Михайлівського собору, перед воротами якого виник стихійний мітинг завданням номер один, стало усунення від влади з граї знахабнілих злодіїв донецької сім'ї, котрі вперше від часу здобуття незалежності спричинили кровопролиття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 Питання про входження до ЄС наразі не актуальне і, мабуть, ще довго таким залишатиметься. Соціальний вибух в Україні на межі 2013-2014 років мав багато причин, і я твердо переконаний, що більшість із них – внутрішні, оскільки ще від 2010 року. Тривало постійне зростання протестних настроїв українців. Відмова Януковича від угоди про асоціацію та жорстокий розгін мирної демонстрації на Майдані – це лише останні краплі у прийняті людьми рішення домагатися правди на вулиці. Янукович почав випробувати терпіння власного народу відразу після інаугурації. Протягом перших семи місяців на посаді президента Віктор Федорович двічі порушив Конституцію України, основний закон, грантом якого він мав би виступати. Уперше це сталося 9 березня 2010-го, коли партія регіонів у неконституційний спосіб сформувала коаліцію у парламенті, і таким чином отримала можливість сформувати Кабінет міністрів. Неконституційність формування більшості полягала в тому, що згідно з основним законом України парламентську коаліцію могли формувати лише фракції, які перемогли на виборах і сукупно отримали понад 50% депутатських місць. 2007 року, попри те, що і блок Юлії Тимошенко бют, і блок Наша Україна Народна самооборона нунс, поступилися партії регіонів, яка набрала 30,71% голосів, сумарно бют і нунс зайняли понад половину парламентських місць, що дало їм можливість законно сформувати Демократичну проєвропейську коаліцію, до якої пізніше приєднався блок Литвина. На позачергових виборах до Верховної Ради 2010 року, що стали логічним наслідком політичної кризи та розбрату між Бют та Нус, перемогу знову здобули регіонали. Однак для формування більшості їм катастрофічно не вистачало депутатів. Партії регіонів потрібно було або залучити до коаліції одну з демократичних сил, чи то Бют, чи то нунц, або йти на перевибори. Проте Янукович і партія регіонів сформували коаліцію в супереч Конституції, об'єдналися з Компартією і Блоком Литвина, а решту депутатів, яких усе ще не вистачало для більшості, Набрали із перебіжчиків так званих «тітушок» парламентарів, які пройшли до Верховної Ради за списками «бют» і «нунц». Примітка «тушка» – зневажливий термін, яким в Україні називають народного депутата, що переходить з однієї політичної сили до іншої за гроші, рідче через економічний шантаж чи залякування з боку сім'ї. Саме завдяки тушкам партія регіонів, яка, по суті, програла вибори, спромоглася сформувати більшість у Верховній Раді після парламентських виборів 2007 року. Удруге, друге, основний закон було порушено 30 вересня 2010-го, коли підконтрольню Януковичу Конституційний суд Взагалі відмінив Конституцію України в редакції 2004 року, тим самим надавши президенту право формувати уряд та одноосібно призначати чи звільняти керівників інших гілок влади. Але відповідно до українського законодавства, Конституційний суд може лише трактувати Конституцію, але не має права змінювати основний закон, тобто вносити зміни до Конституції, уповноважена лише Верховна Рада. При цьому за рішення повинна проголосувати конституційна більшість, не менше, ніж 300 депутатів. Упродовж 2010-2014 років Януковичу не вдалося зібрати, читай, скупити, Потрібну кількість голосів. Таким чином, протягом усього часу його президентства Україна жила без легітимної конституції. Через два місяці після перемоги на президентських виборах 21 квітня 2010 року без попереднього суспільного обговорення Віктор Янукович підписав із президентом Росії Дмитром Медведєвим угоду про продовження терміну розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на території України на 25 років до 2042 року. По суті, йдеться про третє грубе порушення основного закону, оскільки, згідно з Конституцією, на території України заборонено розташовувати військові бази іноземних держав. База Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі з'явилася в результаті поділу Чорноморського флоту СРСР. На той час Росія просто не мала куди подіти стільки кораблів. Крім того, на момент укладання угоди про тимчасове базування Російського Чорноморського флоту в Криму, української Конституції ще просто не існувало. Після ухвалення Конституції парламентом 1996 року планували, що російський флот лишатиметься в Севастополі до 2017-го, після чого перебазується на новозбудовану базу в Новоросійську, результат підписання угоди, багатотисячні мітинги і активний спротив опозиції ратифікації у парламенті. Навряд чи у Європі хтось знає, що події на Євромайдані це далеко не перший масовий виступ в Україні за період президентства Віктора Януковича. 22 листопада 2010 року кілька десятків тисяч представників малого та середнього бізнесу зібралися на Майдані Незалежності в Києві, протестуючи проти ухваленого напередодні парламентом податкового кодексу, відомого як кодекс Азарва-Тігібка. Партії «Сильна Україна»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 Від парку Шевченка до Майдану Незалежності Оцінивши кількість мітингувальників І налаштованість натовпу Загони міліції, що блокували підступи до Майдану Відступали, не вживаючи жодних заходів Люди з вивками «йолку геть» Знесли металеві загородження Примітка Йолка – поширений в українському сегменті інтернет-мем, утворений з огляду на відомий ляпсус президента України Віктора Януковича. 3 грудня 2010 року, пояснюючи ліквідацію наметового містечка підприємців, котрі протестували проти податкового кодексу, необхідністю підготовки Майдану Незалежності до новорічних свят, Янукович не зміг згадати українське слово «ялинка», натомість ужив його російський аналог «йолка». Сьогодні в Києві, на тому місці, де стояли палатки мітингувальників, встановлюється новорічна десятисекундна пауза «йолка, йолк». «Будуть скоро святкувати Новий рік, ми підтримуємо бажання каян жити в спокої, в стабільній ситуації, будемо все робити для того, щоб це відбувалося завжди, був гарний настрій». Мем набув негативного забарвлення після кривавого розгону мирної демонстрації на Майдані Незалежності вночі з 29 на 30 листопада 2013-го, проведений Нібито для того, щоб дозволити комунальникам установити новорічну ялинку. Металеві згородження були знесені довкола недобудованої ялинки, встановлені на Майдані після кривавого розгону. Міліціонери в паніці розбіглися. О 12.30 на Майдані почалося всеукраїнське віче, на якому лідери опозиції – озвучили план дій і оголосили про створення штабу національного спротиву, який розмістили на першому поверсі будинку проспілок навпроти Майдану Незалежності. До його складу війшли керівники та депутати трьох опозиційних партій – «Батьківщини», «Свободи» і «Удару», громадські діячі, журналісти – Активісти із націоналістичних і патріотичних організацій, серед них Арсеній Яценюк, Віталій Кличко, Олег Тягнебок, Степан Кубів, Андрій Парубій, комендант наметового містечка Євромайдану, Борис Тарасюк, Едуард Легонов, Ольга Гресим'юк та інші. Начальником штабу національного спротиву призначили Олександра Турчинова. Примітка Борис Тарасюк, 49-го року народження, український політик і дипломат, міністр закордонних справ в 1998-2000 та 2005-2007 роках. Ольга Герасимюк, 58-го року народження, відомий український журналіст, ведуча телевізійних програм. Турчинов Олександр Валентинович, 64-го року народження, український політик, доктор економічних наук, професор, із 23 лютого до 27 листопада 2014 року -го, голова Верховної Ради України, з 23 лютого до 7 червня 2014 року виконував обов'язки президента України. Є провідником євангельсько-баптистської церкви. У той час мітингувальники вилазили на каркас кривавої ялинки, чіпляли до бало конструкції українські прапори, антиурядові і антипрезидентські плакати. Близько 13 години півсотні невідомих молодиків спортивної статури у масках із касками на головах, почали трощити вікна та двері першого поверху будівлі Київської міської державної адміністрації – КМДА. Знаходиться на вулиці Хрещатик на півкілометра південніше від Майдану Незалежності. Міліція, попри невелику кількість нападників, не чинила опору провокаторам. До групи агресивних молодиків приєдналися півтора десятка активістів організації Правий сектор і журналістка Тетяна Чорновол. Разом вони виламали центральні двері в будинку КМДА, після чого провокатори розбіглися, розчинившись у натовпі. Примітка. Правий сектор Українська, громадська. Націоналістична організація, заснована в грудні 2013 року під час подій Євромайдану в результаті злеття націоналістичних організацій «Тризуб» імені Степана Бандери, Унаунцо, Патріот України, Карпатська Січ та інших із 22 березня 2014-го політична партія в липні, 2014 року правим сектором було створено добровільно воєнізоване формування для захисту територіальної цілісності та незалежності України добровольчий український корпус ДУК. ДУК правого сектора не є офіційним підрозділом силових відомств і використовує трофейну зброю, здобуту в зоні проведення АТО. Бійці ДУК разом із військовослужбовцями Збройних Сил України брали участь в обороні Донецького аеропорту та прилегло селище Піски. Тетяна Миколаївна Чорновіл, 79-го року народження, українська журналістка та громадський діяч. Відома через свої політичні, часто ризиковані акції та резонансні розслідування корупційних схем в українській політиці за режиму Януковича. Уночі з 24 на 25 грудня 2013-го під час подій Євромайдану на Бориспільській трасі неподалік Києва авто Тетяни Чорновол притиснув до узбіччя та примусив зупинитися автомобіль «Порше Каєн», після чого з нього вискочили двоє невідомих чоловіків Спортивної статури Міністр внутрішніх справ Віталія Захарченка та генпрокурора Віктора Пшонки Чоловік Тетяни Чорновол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 Вадима Тітушка. Потім працівників міліції закидали бруківкою та футбольними фаєрами. Потому, захопивши невідьким залишений неподалік майдану величезний навантажувач Лонгонг ЦДМ 833, прорвався ланцюг силовиків, що охороняли підходи до адміністрації. У натовпі перебував співак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 відтягувалися на Банкову з Майдану та Хрещатика, просто спостерігали. Примітка відеоштурму на Ютуб. Як згодом виявиться, псевдоштурм із ефектним наїздом навантажувача. Яскравими фаєрами, кийками, ланцюгами та грізними викриками невтомно знімали російські журналісти – Причому, судячи з окремих кадрів, деякі з них перебували в приміщенні адміністрації. Присутній Петро Порошенко переконував, що в нападі на правоохоронців під адміністрацію президента брали участь наймані владою провокатори, так звані «тітушки», а учасники Євромайдану та члени націоналістичної партії «Свобода»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 Про останню, гадаю, варто поговорити більш детально. Примітка. Андрій Петрович Клюїв, 1964 року народження, Донецький політик і бізнесмен, перший віце-прем'єр України в уряді, 11 березня 2010, 14 лютого 2012, секретар Ради національної безпеки та оборони, 14 лютого.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 До Німеччини. За безпосередньої участі Володимира Нестеровича Медведчука з України було вивезено понад 2 тисячі молодих людей як рабів. В листопаді 1943 року, після відступу німецьких військ Володимира Медведчука, схопила військова контррозвідка Народного комісаріату оборони СРСР.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 Дмитро Чобіт схиляється до думки, що Володимира Нестеровича, працівники НКВС, змусили назвати себе членом ОУН під тортурами. В середині 60-х Медведчукам дозволили повернутися з Сибіру до України, де вони осіли спершу в селі Корнем Читомирської області, рідному селі батька Віктора Медведчука. А згодом приїхали до містечка Борове Київської області. 1971 року Віктор Медвечук закінчив школу та спробував вступити до міліцейського училища. Абітурієнту відмовили через неблагонадійність його батька. Влітку 1972 року Віктор Медвечук намагався вступити на юридичний факультет Київського університету імені Шевченка. Успішно склав іспити, однак у зарахуванні йому відмовили, формально тому, що не пройшов за конкурсом, а насправді через погану кров, заплямовану біографію батька. Абсолютно несподівано 12 вересня 1972 року за два тижні після початку навчання, особистим наказом ректора Київського державного університету імені Шевченка Віктора Медведчука, було зараховано студентом на юридичний факультет. Хоча номінально приводом до зарахування було клопотання, надіслане з Міністерства внутрішніх справ УРСР, реально ж такою причиною. Слугувала згода Віктора Медведчука на співпрацю із правоохоронними органами СРСР. На другому курсі університету Медведчука призначили командиром комсоморського загону добровільної народної дружини. 8 листопада 1973-го під час чергування у Києві Медведчук разом із двома членами свого загону Жорстоко побив неповнолітнього Андрія Кричака 25 квітня 1974 року вироком суду Ленінського району міста Києва, Медвечука Яковенка та Авраменка засуджено за статтею 102 Кримінального кодексу РСР до двох років позбавлення волі. Звинувачених взяли під варту просто у залі суду. Здавалося, такий прикрий епізод – це крапка в кар'єрному зростанні Віктора Медведчука. Проте знову втрутилися таємничі покровителі з правоохоронних органів 6 червня 1974 року постановою судової колегії з кримінальних справ Київського міського суду вирок Ленінського народного суду скасовано кримінальну справу повернути на додаткове розслідування, як наслідок звинувачення із завданих тілесних ушкоджень середньої важкості перекваліфікували на перевищення влади або службових повноважень, стаття 166, частина 2 Кримінального кодексу УРСР, за якою передбачено відчутно менше покарання. І це ще не все завдяки клопотанню міліції, котра позитивно відгукнулася при підсудного притягнення до кримінальної відповідальності, визначили недоцільним. Віктора Медведчука негайно звільнили з-під варти, а через рік, 20 травня 1976 на підставі розпорядження міністра вищої і середньої спеціальної освіти СРСР поновили в університеті. Дмитро Чобіт стверджує, що з того часу Медведчук став постійним агентом КДБ СРСР. Пізніше Віктор Медведчук подав до суду на Дмитра Чобота за наклеп образу честі і гідності, наголосивши у позові що низка неведенних у книзі Нерциз фактів його біографії колабораціонізм батька власна співпраця із радянським КДБ незаконно скасована судимість тощо не відповідає дійсності 4 липня 2007 року Верховний суд України ухвалив рішення на користь відповідача а це означає, що фрагменти книги «Нарцис», які Віктор Медведчук спробував опротестувати, цілком і повністю відповідають дійсності. Фактично Верховний суд України визнав, що Медведчук був і, ймовірно, лишається агентом російського КДБ ФСБ. Рішення суду збіглося в часі із проведенням з'їзду партії регіонів, на якому делегати голосували за виборчий список кандидатів у депутати перед позачерговими виборами до Верховної Ради. З 2002 до 2005 року Медведчук очолював адміністрацію президента Леніда Кучми, був лідером Соціал-демократичної партії України Об'єднаної, котра мала власну фракцію в парламенті, його називали сірим кардиналом в апараті Кучми, людиною, відповідальною за всі важливі рішення. До 2007-го партія СДПУО зійшла з політичної орбіти. Напередодні з'їзду партії регіонів Медведчук залишив посаду її лідера, тож експерти припускали, що в передвиборному списку партії регіонів має фігурувати його ім'я. Після з'їзду регіоналів стало відомо, що до партії регіонів увійшли інші впливові члени СДПО Нестор Шуфрич і Михайло Папіїв. Медведчука у списку не виявилося. Програвши суд Дмитру Чоботу, нарцис змушений був аж на п'ять років відійти від політики. Надмірну цікавість журналістів до біографії Віктора Медведчука варто пояснювати популярністю майбутнього політика і олігарха ще в період Радянського Союзу. 1978 року, після закінчення університету, Медведчук починав трудовий шлях адвокатом Київської міської колегії адвокатів. Він одразу потрапив до групи Миколи Кунцевича, а також одного з найбільш яскравих представників українського культурного руху шістдесятників, поета, перекладача та правозахисника Василя Стуса. Адвокатом Василя Стуса Медведчука затвердили, незважаючи на численні протести звинуваченого. Суд проходив за зачиненими дверима. Де, як Медведчук захищав свого підопічного, описано в журналі Хроніка Тікущих собиті. Адвокат у своїй промові сказав, що злочини Стуса заслуговують на покарання, але він просить звернути увагу на те, що Стус, працюючи в 1979-80 роках на підприємствах Києва, виконував норму. Крім того, він переніс тяжку операцію на шлунку. Після промови адвоката суд пішов на перерву. Друго жовтня засідання почали із зачитування вироку, таким чином устуса вкрадено належне йому за законом останнє слово. Пізніше Медвечук виправдовувся, кажучи, що адвокат в таких процесах мав формальне значення. Якщо хтось думає, що я міг би врятувати Василя Стуса, то він або брехун, або ніколи не жив у Радянському Союзі. Після захисту Медведчука суд призначив Василеві Стусу максимальне покарання 10 років таборів особливого режиму та 5 років заслання. Поета доправили до табору. ВС-389-36-1 в Кучино, Чусовський район Перемського краю Росія. Заборонили побачення з родиною. Востаннє Стус бачився із дружиною навесні 1981-го. На знак протесту проти жорстокого поводження із політв'язнями Василь Стус кілька разів оголошував голодуванням. У січні 1983 року за те, що передав на волю зошит із віршами, поета на рік запроторили до камери одиночки. 28 серпня 1985 року Стуса кинули до карцеру за те, що читаючи книгу в камері, він сперся ліктем на нари на знак протесту. Поет оголосив безстрокове голодування, внаслідок якого й помер уночі з 3 на 4 вересня. За офіційними даними, причина смерті – зупинка серця. 1985 року українська діаспора намагалася висунути Василя Стуса на здобуття Нобелівської премії з літератури. Номінально на отримання премії поета висунув німецький письменник Генріх Бьоль, проте не встигла підготувати її матеріали до смерті поета. Наведу ще один приклад видатної адвокатської діяльності Медведчука. 1985-го його призначили захищати дисидента Миколу Кунцевича. Прокурор вимагав для підсудного три роки позбавлення волі, на що адвокат заявив, Я повністю згоден із товаришем прокурором стосовно міри покарання. Але товариш прокурор із незрозумілих мені причин забув про те, що підсудний не відсидів ще один рік і дев'ять місяців із попереднього терміну покарання. Вважаю за потрібне приєднати цей термін до нового покарання. Суд урахував прохання. Захисника 2004-го Медведчук став кумом Володимира Путіна, президент Російської Федерації, хрещений батько його доньки Дарини. У квітні 2012 року Віктор Медведчук створив проросійську громадську організацію «Український вибір», що ознаменувало його плавне повернення у велику політику. Основна мета організації – зупинити асоціацію України із ЄС, вступити до митного союзу з Росією та встановити народовладдя в Україні. Іншими словами, перейти до федеративного устрою. Відразу після заснування український вибір узявся лякати українців тим, що їх чекає в разі вступу до ЄС. По всій країні з'явилися Безглузді – агітаційні білборди із надписами на кшталт «Український вибір попереджає, асоціація з ЄС – це одностатеві шлюби» на плакаті силуети одностатевих пар. «Український вибір попереджає, асоціація з ЄС – це зростання цін» на плакаті перекреслено цінник із надписом «19,99 гривень» а під ним намальовано інший, із надписом 19,99 євро тощо. Від початку протестних акцій на Майдані Незалежності український вибір збирав мітинги на підтримку тодішньої влади, учасники яких удавалися до аналогічної брудної та примітивної агітації. Скажімо, 24 листопада на Європейській площі наймані особи махали кульками із надписом «Євро ГОМО». В грудні 2013-го значний суспільний резонанс викликала опублікована на сайті українського вибору антисемітська стаття «Євреї, євреї, євреї, довкола однієї євреї», в якій йшлося про те, що всі опозиційні щодо Віктора Януковича Сили очолюють представники єврейської общини. Журналісти Радіо Свобода вважають, що влітку та восени 2013 російська влада всерйоз розглядала український вибір як політичну силу, через яку впливатиме на українську владу, якщо Янукович не передумує і не відмовиться від зближення з Європою. 17 березня 2014 року Сполучені Штати Америки ввели персональні санкції проти осіб, які загрожують стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України. У цьому списку опинився і Віктор Медведчук. демократичні процеси в Україні. Євромайдан продовжував зростати. Наступної неділі 8 грудня 2013-го на Народне вічі в центрі Києва зібралося, за різними оцінками, від кількасот тисяч до понад один мільйон учасників. Один з лідерів опозиції, Олександр Турчинов, оголосив про намір почати блокування адміністрації президента, будівлі Кабінету міністрів та інших урядових установ. Євродемонстранти дали Януковичу 48 годин на задоволення вимог Майдану, в іншому разі пообіцявши взяти в облогу президентську резиденцію Межагір'ї. В урядовому кварталі міста на вулицях Грушевського – Круглоуніверситетський, Лютеранський, на перехресті Шовковичної та Богомольця почали спорудження потужних барикад. Цього ж дня на бульварі Шевченка повалили пам'ятник Леніну. Знесення пам'ятника Леніну в Києві спричинило виникнення ланцюгової реакції. Монументи комуністичному тирану почали валити по всій Україні. Пам'ятники знесли в Житомирі, Чернігові, Прилуках, Полтаві, Дніпропетровську, Корсунь, Шевченківському, Кіровограді, Каневі, Миколаєві, Херсоні та багатьох інших населених пунктах. Це явище війшло в історію сучасної країни за назвою Ленінопад. Протягом зими 2013-2014 року Загалом було знищено більше, ніж сотню пам'ятників вождю пролетаріату. Україна нарешті почала здобувати незалежність по-справжньому. 9 грудня силовики перейшли в наступ. Об 11.30 міліція закрила найближчі до Євромайдану станції метро Театральну хрещатик і Майдан Незалежності, нібито через мінування та загрозу вибуху. Метро не працювало протягом усього дня. Водночас загони внутрішніх військ уточили урядовий квартал і центральну площу. В другій половині дня напроти мітингувальників установили водомети, підігнали пожежні машини, міліцейські автозаки, Влада демонстративно готувалася до штурму та чергового силового розгону. О 13. між правоохоронцями та мітингувальниками стали священники. Разом із ними спинами до силовиків вишикувалася молодь, утворивши живий кордон для захисту бійців внутрішніх військ і Беркуту від провокацій. О 14:30. На Євромайдан вийшли посли країн Європейського Союзу, сподіваючись, що їхня присутність убезпечить демонстрантів від агресивних дій із боку влади. Усе марно, з настанням темряви, приблизно о 16.30, спецпризначенці разом із тітушками атакували блокпости Євромайдану в урядовому кварталі. Почалося. Руйнування барикад. Сутички тривали до 4 години ранку 10 грудня. У підсумку, урядові сили та тітушки найменці спромоглися зруйнувати всі барикади, зведені проєвропейськими активістами протягом 8 грудня. Євромайдан відтіснили назад до Майдану Незалежності та вулиці Хрещатик. Уночі з 10 на 11 грудня Беркот удруге посунув на майдан. Найбільш прикро те, що спробу остаточного зачищення Євромайдану зреалізовано відразу після бесіди Віктора Януковича із представницею Європейського союзу Кетрін Ештон і помічником держсекретаря Сполучених Штатів Америки Вікторією Нуланд, під час якої. Президент України запевнив, що влада діятиме винятково в рамках закону та ніколи не вживатиме сили проти мирних зібрань. Цього разу на Майдані залишилося значно більше людей, ніж уночі з 29 на 30 листопада. Та й самі майданівці приготувалися до спротиву. Силовики розгорнули наступ о першій годині ночі атакували мітингувальників із боку вулиці Інститутської та Європейської площі. здіймаючи тривогу, закалатали дзвони Михайлівського собору. Наступ транслювали через інтернет. На сцені Майдану звучали заклики до киян прийти на допомогу. Виступали співачка Руслана Лежичко, Віталій Кличко, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослава Харчук, у насідок чого тисячі піднятих по тривозі киян прийшли чи приїхали беркут і внутрішні війська дотиснули мітингувальників до майдану до майдану незалежності але далі просунутися не змогли до ранку євромайдан відстояли а о 11 годині нападники покинули хрещатик повернувшись на вихідні позиції 11 грудня 2013 Віктор Янукович збагнув, що без застосування вогнепальної зброї придушити масові протести на Євромайдані йому не вдасться. Влада не бажала йти на поступки, продовжуючи ігнорувати основні вимоги Майдану. 29 грудня 2013-го активісти Євромайдану організували мирний автопробіг до представників влади з метою нагадати їм про вимоги, висунуті опозицією. Першим, до кого завітали мітингувальники, був Віктор Янукович. В автопробігу взяла участь величезна кількість автомобілістів, велосипедистів і навіть людей без транспортних засобів, яких брали до себе власники автомобілів, Автоколона, що вирушила до президентської резиденції в Межигір'ї, розтягнулася на кілька кілометрів. Серед пікетувальників знаходилися лідери опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок. Доїхати до дачі президента активістам не вдалося. За 300 метрів перед будинком Янукова.